А й то вже геть, як... коли людині вразили серце найближче й найрідніші, то хіба чужі її вжалять дужче? Я зможу й в Зейнілар бути щасливою, хай тільки всі вони будуть втішені. Зейнілар, 28 жовтня. Сьогодні, вже зовсім поночі, прибилася я гарбою в Зейнілар. Завідувач відділу відстань міряє либонь залізничними коліями, бо та двогодинна мандрівка тягнулася з 10-ї години ранку і до пізнього вечора. Та вже що йому скажеш? Винні ті, хто не проклав до Зейнолар-залізниці. Дорога тут якраз для цього. Та й гадючиться то по безкидах, то в'юниця край пересохлих річок. Вся родина хаджі Калфи прийшла, щоб привезти мене до джерела, що за півгодини дороги від міста. Всі одяглися, мов, на свято, а краще сказати б на похорон. Найперше зайшов Хаджі Калфа. Повідомив, що він приїхав. Старого не можна було впізнати. Він скинув свій білий фартух та виступці, які так дивно виляскували, коли старий ходив по кам'яному дворі або по сходах готелю. Зараз він убрався вдовгий, застібнутий аж по шию сукняний сурдут, що вже полиняв та глибокі галоші, котрі полюбляють носити її мами. А на голові, мову святого, червоніла величезна феска. Вона закрила старому лисину. Мадам неврік із самоті, Гайкануш та Мірат причепорилися теж, звісно, не гірше. Мені сумно було полишати мою маленьку кімнатку в готелі. Дарма, що часом було в ній так гірко. Колись у пансіоні нас вчили вірша – в якому говорилося, людина, де живе, там і прив'язується до людей нитками, що їх і не видно. Та настає час розлуки, нитки натягаються і рвуться, мов струни скрипки, лише чути сумні звуки. І щоразу, коли якась нитка рветься біля самого серця, людина відчуває гострий біль. Правду написав той поет. Дивне співпадіння, але разом зі мною Полишала місто Б і моя сусідка з монастиру. Тільки її становище було жалюгідніше. Ще вчора ввечері, спакувавшись, я лягла в ліжко. Та опівночі почула крізь сон чиюсь голосну розмову, тільки не змогла прокинутись. Раптом почувся такий гуркіт, що я так і схочила з ліжка. В коридорі щось падало, крутилось, качалось, плакали заспані діти – Когось, наче, душили, били, частували ляпасами. Першою моєю думкою було пожежа. Але ж на пожежі все-таки не б'ються. Бося й розпатлана, вискочила я в коридор і побачила сцену з бійкою. Здоровезний, мов дев, довговусий офіцер тягав по підлозі мою сусідку і топтав її чобітьми. «Матусю, тато вбиває нашу матусю!» кричали діти. Нещасна жінка після кожного удару чобота, після кожного виляску кончука, який аж гадючився, падала зі стогоном додолу. Та щоразу з неймовірною силою схоплювалася і обіймала офіцера за коліна. "Мій панночку, за наймочку буду, краще помру, краще жертвою стану твоєю, тільки не кидай мене, не розлучайся". Я була майже гола і кинулася знову в кімнату. Та хоч би і ні. Що б я могла зробити?» Прокинулися на першому поверсі. Почулися тупотіння ніг, галас. А в коридорі на стелі вигравало місячне проміння. На схода вже лисніла голова Хаджі Калфи. Старий, почувши гамір, запалив лампу і пришкандибав у сорочці до нас. «Де сором? Ганьба!» «Чи то ж можна таке в готелі?» – закричав він і хотів був в бійку. Але офіцер так втарив старого в живіт, що бідолаха опинився вгорі і, мов, якийсь великий м'яч залетів у прочиненій двері моєї кімнати і бебехнувся крижами на підлогу. Тільки ноги задер. Ще добре, що я встигла його трохи підхопити, а то лиса голова мого хачі калфи репнула б немов гарбуз. Мене розбудили, я перелякалася з цього жахливого видовища, а тепер ще й лихо з хаджі калфою. Мені стало недобре. Старий ледь встав, примовляючи, «О, Господи, о, Боже мій, щоб вони тобі повідпадали!» Але тепер вже впала я. Що мені причинилося? Я зайшлася історичним реготом, аж задихалася, шматувала руками ковдру. «Дивно, що ця криза щасливо минула, і я залишилась живою. Мені вже було не до того, що там діється в коридорі. Коли ж я притомніла, то гамір за дверима вже вчух. готелі знову оповила тиша. Про все я вже дізналася потім. Настиливі любищі ханимі з монастиру так костогидли офіцерові, що він врешті вирішив будь-що відіслати її з дітьми назад». Уночі він повідомив, що квитки вже є, і вранці треба від'їжджати. Але хіба легко було їй розлучитися з чоловіком? Звичайно, вона почала докучливо благати його, і хто знає, які слова та сцени викликали потім цей страшний фінал. Вже коли минуло якихось дві години, і я гадала, що засну, у двері тихенько постукав хаджі Калфа. Хоча ним, послухайно, ну, в готелі більше немає жінок. Під наханим лежить непритомна. Тільки не смійся. Вийди з любові до ближнього. Подивись, що з нею. Я ж не можу. Ти ж знаєш, що чоловікам не гоже заходити. Я ще б, може, й увійшов, та не дай Боже помре, то не оберешся лиха. Я виглянула в двері і побачила його обличчя. Зарагтала знову. Хотілося було сказати «Нічого, виживе!» Та не змогла. Гаджік Алфа сердито глипнув на мене, а потім знічено похитав головою. Регочеш, тільки знаєш, що геге. Отже, пуста. Ну ти глянь на неї. Чи не більше години довелося мені поратися біля нещасної сусідки. Тіло її було в синцях. Вона весь час, ціпивши зуби, пускала очі під лоба і не притомніла. Я почувалася непевно, бо вперше в житті доглядала хвору. Хоча варто людині вже почати цю справу, як де все й візьметься. А вона щоразу мліла не менше, як хвилин на п'ять. Тоді я починала терти її руки, тіло. Її дівчина носила глечком воду, і ми кропили нещасні чоло. Скрізь ятрилися рани на лобі, на щоках, на вустах. Кров, змішана з сурмою та рум'янком, стала майже чорною, і тоненькими цівками, текла по бороді, на груди. Але, Боже мій, скільки ж рум'янку було на цьому обличчі. Глек знову був порожній, а фарба все ще не змилась. Коли я прокинулась в кімнаті навпроти, нікого вже не було. Офіцер рано вранці забрав їх фаентоном і повіз. Сусідка хотіла було попрощатися зі мною, та не наважилась будити, бо знала, що я не спала через неї цілу ніч. Вона поцілувала мене сонно в очі і попросила Хаджі Калфу, щоб кланявся мені. Я сиділа на возі і сміялась. Мій погляд щоразу падав на Хаджі Калфу, а він розумів причину мого недоречного сміху і сердито хитав головою. – Ага, тобі все смішно, тобі все ге-ге, – порчав він. А він мене вчора так пнув, що, повіриш, все в животі перевернулося, щоб вона йому всохла та нога. Мірате, ось тобі моя батьківська порада не лізь розбороняти чоловіка з жінкою. Сказано ж, чоловік та жінка дмуть в одну сопілку. Нарешті місто залишилось позаду, і ми зупинилися коло джерела. Треба було розлучатися. Хаджік Алфа повиливав з пляшок воду, що я взяла собі в дорогу, і набрав джерельної, а тоді почав давати на станови старому візникові. Неврік Ханим залилася сльозами і переклала в мій кошик кілька перепічок, які вона спекла для мене. Навіть відлюдковата заридала, а мені ж здавалося, що я їй зовсім байдужа. Я зняла з себе перлові сережки і продягла в вуха дівчині. Аджі Калфаз ніяковів. Ні, хоча ним. Кажуть же, що подарунок не повинен коштувати грошей. А це коштовні перли. Я ледь всміхнулася. Як пояснити цим людям, що ті перли, котрі котилися дівчині по щуках, були мені дорожчі за ці сережки? Аджі Калфаз знову допоміг мені сісти на воза. Тяжко зітхнув. Вдаривши рукою в груди, він промовив. Ця розлука мені, їй-богу, тяжча, аніж учорашній вчорашній стусан офіцера. Я згадала вчорашню пригоду і засміялася знову. Віз поїхав. Хаджікалфа Калфа стояв і сварився пальцем. Смієшся, пустунку, смієшся. Якби не ця дорога, що віддаляє нас, то ти, Хаджі Калфа, побачив би мої очі і не сказав би цього. Віз посувався вузькою гірською дорогою. Вона то з'являлася по пересохлих руслах рік, то тягнулася сухими полями по край занедбаних винниць. Коли-неколи траплялися нам люди, селяни з возом, що здавалося аж пищаві до тому, чи боса молодиця з в'язкою хмизу за плечима. На узенькій стежинці, яка попнулася через виноградник, стибилося двоє жандармів – Одягнути, мов розбійники. Салям алейкум, повіталися вони з візником, пильно глянувши на мене. Хаджі Калфа на прощання сказав мені, на дорозі слава Аллаху, спокійно, але ти затуляйся чадрою. Чого не буває, а в тебе не таке обличчя, щоб виставляти його. Чуєш? Через те я ледь боніла, десь постать одразу ж пригадувала на станови Хаджі Калфи і закутувалась. Минали години, віз тужно рипів, а дорога все ще була порожня. Коли ми спускалися з гори край муровищ, то колеса з таким страшним скреготом котилися по камінню, що луна долинала до людського вуха, мов тиха. А коли ми їхали поміж скелями, мені здавалося, ніби за купою чорного, мов обкуреного димом каміння є десь стежка, якою біжить жінка і тоскно голосить. Вечоріло, за верхами поволі сідало сонце, в провалях засів вже морок, а дорозі немає кінця краю, ні села, ні деревця. Мене почав брати страх. «А що, коли ми завидно не приїдемо в Зейнелера, і доведеться ночувати тут, у горах?» А візник Фреде Годище і зупинявся, щоб коні перепочили. Врешті, коли ми знову зупинились посеред скель, я не витримала і запитала, «Чи далеко ще?» Візник поволі похитав головою і сказав, «Приїхали». Якби він був не старий статечний чоловік, то я подумала б, що він глузує. «Як то приїхали? А де ж село?» «Довкола чисте поле». Старий зняв з воза мої пожитки і додав, Оцією стежкою треба йти вниз. До села тут три кроки, тільки возом не проїхати. Ми пішли вниз. Стежка була крута, мов сходинки на мінареті. Невдовзі я почу... побачила в пікмі кілька кипарисів та кубку дерев'яних халупок у негустих садках, оточених тенами. На перший погляд здавалося, ніби в селі була пожежа. І де не дещо, й щось димить. Слово «село» мені нагадувало завжди зелені садки, з яких виглядають веселі чепурні хатки, мов гарненькі голубники, коло старих палаців на Босфорі. А ці халупи вже почали хилитися. Село скидалося на руїну. Біля старого млина ми зустріли діда вабі та завої на голові. Старий тягнув на налигачі худу корівчину, котрої ребра, здавалося, повипиналися зі шкури. Дід ніяк не міг загнати її у двір, та побачивши нас, він і сам став, щоб роздивитися нас. Це, виявляється, був сільський Мухтар. В'язник знав його і швидко пояснив, хто я. Під простеньким чорним чаршафом та густою чадрою важко було відгадати мій вік. А Мухтар позирав на мене здивовано, Лебонь мій одяг здався йому занадто пишним. Він віддав налигач обосому хлопчакові і попросив нас іти за ним. Ми вийшли на вуличку. Тепер можна було краще роздивитися хати. Вони нагадали мені халупки рибалок, що я бачила на босфорі біля села Кавак. Загороджені сітками, вони похилилися від морського вітру, вчорніли від дощів і потрухлявіли. Зейнілерські хати стояли на чотирьох стовпах, унизу був хлів, а вже над ним оселя на кілька комірчин, куди вели хідкі сходи. Так, Зейнілер не скидалося на ті села, про які я читала, чула або бачила на малюнках. Нарешті ми зупинилися перед високим парканом з червоними ворітьми. Село здалося мені спершу зовсім чорним, а тому я здивувалася до краю побачивши ці червоні ворота. Мухтар почав грюкати кулаком, від чого ворота так тряслися, мали ось-ось впасти. «Хадіче ханим, мабуть, стала до вечірнього намазу. Зачекаємо трохи», – сказав він врешті. Візник не мав часу чекати, і тому, поскладавши мої речі біля воріт, попрощався і пішов. Мухтар підіслав собі Абу і вмостився на землі, а я сіла на валізку. Почалася розмова, я дізналася, що Хатідже Ханим дуже богобоязлива жінка і належить до секти дервішів. Доглядає сільських хворих, читає мавлюд, напуває перед смертю святою водою, обмиває небіжцець і закутує їх у саван. Очевидно, Мухтар вчився в медресе і тепер хоче при нагоді дати мені кілька настанов. Він не був проти нової школи. Тільки погано, що тепер зовсім забули про Коран. У Зенілер було вже кілька вчителів, але жодна з них не знала добре Корану та Ільмігалю. Мухтар без сумніву був задоволений Хадідже ханим, і я зрозуміла, що коли доручу цій богобоязливій, цнотливій, розумній і праведній жінці навчати дітей Корану та Ільмігалю, а собі візьму решту предметів, то все село буде задоволене. Я слухала ці настанови, поки не почулося поза парканом постукування дерев'яних виступців. Ми з Мухтаром стали. Загриміла засувка і грубий голос запитав: Хто там? Свої хатіджеха ним. З міста приїхала вчителька. Хатіжа Ханим була стара жінка, років 70, трохи згорблена. Вона мала велику голову і мужні обличчя, Пофарбовані хною коси. Ховалися під зеленим запинальцем. На плечі старана кинула Ельдерме. Схоже на ту одіж, що носять богослови, шкіра на її обличчя була мов вичинена, і на її темному тлі, з під кругів на диво молодо блищали очі і надзвичайно білі зуби. Намагаючись роздивитися під чадрою моє обличчя, вона сказала просимо до нашої хати, ходжаним". ним. «Заходьте, будь ласка!» Опершись рукою об ворітницю і не переступаючи порогу, наче їй було заборонено входити на вулицю, хаті Джаханим взяла моє майно і повела мене за собою, зачинивши ворота на засувку. Ми перейшли сад, і я побачила школу, відремонтовану самопожертвою завідувача відділом освіти. Школа аж ніяк не відрізнялася від сільських хатинок, Ото тільки дошки, понабивані на стовпи, щоб вийшла якась шкільна кімната, ще не встигли почорніти. Я хотіла вже увійти в двері, як Каті Джаханим ухопила мене за руку. А ну, дочко!» Я навіть злякалася. Вона ж прошепотіла якусь молитву і сказала, «Тепер, дочко, промов безмале і ступай з першою правою ногою». На нижньому поверсі було темно, у кам'яниці – Стара, тримаючи мене за руку, повела кам'яними сінцями на сходи, такі старі, що сходинки аж вгиналися. На верхньому поверсі я побачила маленьку убогу комірчину, а далі вже й величезну кімнату із щільно зачиненими віконцями. Це була та гарна квартира для викладача, якою так швидко похвалився завідувач відділом освіти. Хатіче ханим поставила мою валізку додолу, Потім витягла із старої печі в кутку лампу і засвітила її. «В цьому році тут ніхто не жив, і тому стільки пилу», – сказала вона. «Та вже вранці я, слава Аллаху, приберу». Хатіджа Джаханим у цій школі вже давно вчителює, а тому у Вілаєцькому відділі освіти стару пожаліли і не вигнали на вулицю, навіть після шкільної реформи. Вона тут отримувала 200 курушів, і була вчителька, і прибиральниця. На кінець розповіді вона додала, що робитиме все, що я їй наказуватиму. Я зрозуміла, що бідна жінка боїться мене. Як-не-як я була її начальниця. Я пояснила їй, що не хочу нікому завдавати лиха, і почала оглядати кімнату. Стара, витерта шпалера звисала і стін, мов лохміття. Чорна дерев'яна стеля – Відлигла від дощів і увігнулася. У кутку біля напіврозваленої обідраної печі Стояло якесь кособоке ліжко. Отже, тут я маю жити. Мені здалося, що я впала в погріб, Де від браку повітря стискаються груди, А руки й ноги клякнуть від холоду. Хаті джеханим, допоможіть мені, Люба, Відчинити вікно, сама я, мабуть, не зможу. Стара жінка і сама б не дозволила мені щось робити. Трохи пововтузившись, вона відчинила одразу віконницю. Я глянула на шипки, і в мене коси стали дибом. За вікном був цвинтар. Сонце вже майже сіло за горою і вчервонило верхів'я кипарісів. Між ними рядами стояло надмогильне каміння. Та ще ледь поодаль в болоті блищала в очереті вода. Я почула, як тяжко зітхнула стара жінка. «Людина, що за життя повинна звикати, дочко, усі там будемо». Чи вона це просто так сказала, а чи, може, хотіла заспокоїти мене, помітивши, як налякало мене це місце? Я трохи підбадьорила себе. Треба бути хороброю. Прибравши веселого вигляду, я промовила якомога байдуже. «Отже тут цвинтар, а я й не знала». Так, це давній цвинтар, тепер уже ховають в іншому місті, а тут ніби як історичне місто. Треба піти запалити біля вогили баба світильник. я зараз повернуся. А хто такий баба? Праведник, хай сподобить його на навіки, лежить під отимки парисом. Хаті Джаханим почала молитву і подалася до порога. Досі я не знала, що в мені живе такий страх. Стало чомусь боязко залишатися в цій непривітній кімнаті, повітря якої вже було просякне кипарисовим запахом. Я метнулася за старою. Можна й мені з вами? Ходи, дочко, так навіть краще. Це добре, що ти тільки приїхала, а вже йдеш до праведного зайнібаба. Через внутрішні ворота школи ми вийшли на цвинтар і почали ходити поміж надмогильним камінням. Дітки водили мене іноді на Рамазан або на проводи на наш е, родинний цвинтар в Єюпі. Але тільки тепер на цьому темному цвинтарі в Зейнілер я вперше в житті відчула, що смерть страшна. Надмогильне каміння тут також було інакше. Воно стояло тут рівно, мов ряди вояків. Високе, гладенько щесане вгорі, і геть чорне. Щось прочитати було неможливо, тільки де-не-де мені вдавалося прочитати Аллах. В дитинстві я чула одну казку. Не знаю, де це було, тільки десь за високими горами давно-давно йшло військо, щоб викрасти юного султана. В день вояки ховалися по печерах, а вночі йшли. Щоб їх ніхто не помітив, вони закутувалися в чорні кереї, вже кілька місяців вони були в дорозі, і вже тієї ночі, коли вони мали захопити місто, Аллах пожалів юного султана і перетворив тих вояків, що хотіли напасти темної ночі, на чорне каміння. Я дивилася на ряди цих надмогильних обелісків і згадувала стару казку. А що коли це якраз ота казкова країна, де вояки в чорних кереях перетворилися на каміння? Майнуло в мене в голові «Хто вони Ці Зейні Лер хатіджаханим? Я теж не знаю Колись їм належало Все село А тепер від них не лишилось нічого Окрім Мінарета Це були доброчинні люди Хай Аллах сподобить їх навіки А головним був звичайно Зейні Баба Сюди приносили хворих Таких, що вже ніхто не міг вилікувати я сама знаю одну жінку, вона була паралізована. Сюди її принесли на руках, а додому вона пішла своїми ногами. Вже аж на краю цвинтаря, під височесним кипарисом, стояла могильниця Зині Баба. Щоночі Хаті Джаханим запалювала тут лампадки. Одну на кипарисовій гільці, другу біля дверей могильниці, а третю в могильниці середині була яма, присипана землею. Кажуть, що в ній сім років жив з пустинником Зейнібаба, не бачивши сонця. А коли помер, то ніхто не посмів доторкатися його святого тіла і побудували тоді над ним могильницю. Гатіжа Ханим запалила дві лампадки і показала мені кілька сходинок, що вели до ями. «Ходи, дочко, за мною». Я не наважувалась. «Ходи, дочко ще раз сказала стара. Коли вже прийшла сюди, то гріх не провідати. А коли в тебе є якесь бажання, попроси Зайні баба, і воно збудеться. Я почала заходити, а серце калатало мову спійманої пташки. Якби мертві могли щось відчувати в своїх могилах, то, мабуть, зрозуміли б мене. В груди вдарих запах сирої, холодної землі. Домовина святого Зайнібаба була оцинкована і пофарбована в зелене. Хатіджеха ним розповіла, що він усе життя жив у злиднях та самопокутті і не хотів, щоб по смерті його закутували в пишні гаптовані шовком шати. Якщо хтось і приносив сюди багато ткання, то воно за тиждень знивало і перетворювалось на лахміття. Стара шепотіла молитву і підливала в лампадку, котра стояла в головах домовини Олії. Коли комусь у селі надходить час смерті, Азраїл провідує спочатку святого Зейнібаба, і тоді лампадка гасне. А тепер, дочка, попроси у Зейнібаба, щоб твоє бажання збулося. У мене затремтіли коліна так, що я не могла стояти. Припавши гарячим чолом до холодної домовини, я шепотіла не губами, а швидше своїм враженим серцем. Зині баба, мій рідний, я тільки мала дурна чаликушу. Я не знаю, як з тобою розмовляти, як тебе благати. Даруй мені, що я не навчилася чомусь такому, що могло б тобі сподобатись. Ти сім років тут жив без сонця. Може й ти втік сюди від нещирого люду, від жорстокості. Святий Отче мій, я хочу попросити в тебе щось велике. За сім літ і в тебе були хвилини, коли ти сумував за сонцем, за вітром. Пошли мені того англа терплячості, котрий в ті гіркі хвилини допомагав тобі знести біль. І я хочу пережити своє випробування без сліз і стогону. Я сама в своїй кімнаті. Хадіжа Джаханим давно вже полишила мене тут, а сама зачинилася внизу в хатинці – що скидалася на погріб. Там вона до півночі молилася, перебираючи чотки. А я вже дві години пишу ці рядки при Каганці. Чути, як на дворі дзюрчить джерело, іноді чути шародіння на горищі. Я слухаю звуки цієї ночі і відчуваю, як мені стає моторошно, наче хто обсипає все тіло, аж відпотили ці морозом. А звуки усе більшає, і я відчуваю, що ця трухла хижа повна ними. Ось зиробіли сходи, в сінях чути таємниче шепотіння, наче там перемовляються люди. Етчали кушу, лягай та спи. Не бійся цих таємних голосів ночі. Вони всі не вчинять тобі стільки лиха, як в уста тітчиного сина, котрі сказали «жовта квітка». І так безжадно ославили мою видную сестру.